«У феншуй точно щось є? От в нас там люстро стоїть, бачиш? У південно-східній зоні. Там воно впливає на погіршення фінансових справ. Я вже талію кажу-кажу, а йому хоч би що? Не кастро наш талій. Поки в труну не покладеш, не заворушиться. А я ж перевіряв, перетягував люстро в іншу зону. І що? Грошва?» А ви оце шефу вінок похоронний на двері навісили, для чого? Хоча б же стрічками прикрасили, а то сидиш тут дивишся, жах охоплює. Хто вигадав ці вінки? Не офіс, а ритуалка. Мабуть, американці всю інтуїцію профукали. Нещодавно бачив в інтернеті одну відому співачку. Ну, ушанованого такого віку. Так от вона каже що ледь тягне ножиська, хоче зняти останнього кліпа, і все, піти. А я от що хочу сказати. Так треба ж було з аквалангом з хлопами пірнати, кораблі шукати, що потонули на сноубордах згори, і раз, от Кастро, він же стільки років правив, а ти останній кліп, і вже здаєшся. Крім того, Кіндратич привчив увесь офіс, пити чай виключно о 12.00 та о 17.00, а коли бачив когось із заварником чи чашкою у невстановлений час, ставав надзвичайно незадоволеним і занотовував щось до блокнота. А потім через місяць найнедисциплінованішому чаювальнику системному адміністратору Сергію сказав, що за його розрахунками у того буде рак шлунку через 10 років. Словом, Старого теж в офісі не було. А шкода, інколи мені і хотілося слухати його балачки. А зараз я розумів, що обов'язково слід запросити його до себе в гості та всадовити замілим за один стіл. Цікаво було б послухати їхню бесіду. Старенькі Саранські проти Вольтера та Фіделя Кастро. «Талію, привіт! Де ви всі? Ти що, до пошти сьогодні не влазив?» Ні. От чертяка, слухай, тобі цікаво буде дізнатися, що ми зараз на пікніку разом з конторою Роми Аврамовича. Рому Аврамовича в наших колах звали жертва однієї літери. У кожному договорі з новими клієнтами або партнерами Рома сумлінно виправляв «Б» на «В». Люди люблять вірити в чудеса. Я також працював на контору Роми. «Що ви робите? Не повіриш, ми на острові». «Аго, хтось знає, як це зветься?» «Холєра, ще туроператори, географи, топографи. Не знають, уявляєш?» «Я би назвав цей острів захащений негнучкими людьми та гнучкими вербами. Він невеличкий, кілометрів з десять, може й менше, десь біля підшлункової залози Дніпра. Знаєш, де Дніпровське серце?» «Це орієнтир. За програмою в нас рибалка, горілка, барди, а я, як ти, напевне, знаєш, не вживаю риби, не п'ю горілку і авторську пісню не сприймаю зі школи. А тут цілий костюм трійка. Спіймалася рибка на трояка. Я ніколи б не повірив, що може бути таке невдале поєднання. І от маєш, сиджу тут канапкою з сиром жую під фанту, Гарного вам відпочинку, промив Рев'я. Весело мені не було. Я теж не фанатів від бардів, але це було краще, ніж сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Я усвідомив, мені немає куди йти. Дурня. Мене проковтнуло метро. Я вирішив, що сяду в тому напрямку, де буде менший натовп. Людей дійсно було не дуже багато, я навіть сів. Навпроти мене розташувався чолов'яга, який ховав обличчя в білому пакеті. Зелені стрілки цибулі, які стерчали назовні, були настільки подібними на хвіст папуги Ара, що складалося враження, наче чолов'яга його жере. Намариться ж таке, тфу. заплющив очі. От якщо хтось з'явиться з квіткою маком на одязі... Вийду за нею, чи ним, та піду в найближчий до станції метро Макдональдс, загадав я. Поруч стояла парочка. А я вже придумала, що подарую тобі на день народження. Відгадай. Дороге? Дороге. Порш? Ні, не вгадав. Давай далі. Велике? Дуже велике. А футбольний клуб? А от і ні. Воно пов'язане з матеріальним, але нематеріальне. Я дивувався, як йому вистачає ентузіазму в таке гратися. В мене вже боліла голова. Нікого з маками не було. Як це нематеріальне. А я можу це помацати? Не можеш. Кохання? Зірка? Ні. Я її зараз вб'ю. Я побачив жінку з дрібними маками на спідниці. Нарешті? Я знав, я знав. Я вже тіпа втомився. Ну, що це дороге, велике, нематеріальне острів, чи що? Макова жінка наблизилася до дверей, я за нею. А ти краще думай. Ти взагалі сама розумієш, що таке нематеріальне. Наведи приклад. Не буду я нічого наводити, сам думай. Станція Поштова площа.